Madda 6-cı fəsil Ehtiyatlı olun. Siz salih iş görəndə bunu insanların önündə olaraq göstərmək üçün etməyin. Yoxsa göylərdə olan atanızdan mükafat almazsınız. Ona görə də sədəqə verdiyin zaman önündə şeypur səsi ilə car çəkmə. Çünki iki üzlülər Adamlar onları izlətləndirsin deyə sinagoqlarda və küçələrdə belə eləyirlər. Sizə doğrusunu deyirəm, onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən sədəqə verdiyin zaman sol əlin sağ əlinin nə etdiyini bilməsin. Belə ki, verdiyin sədəqə gizli qalsın. Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Dua etdiyiniz zamanda ikiyüzlülər kimi olmayın. Çünki belələri adamlar onları görsün deyə, sinagoqlarda və küçətinlərində durub dua etməyi sevirlər. Sizə doğrusunu deyirəm, onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən dua etdiyin zaman öz otağına gir və qapını örtüb, gizlində olan atana dua et. Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Dua edəndə bütpərəslər kimi boşboğazlıq eləməyin, çünki onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. Siz onlara bənzəməyin, çünki atanız nələrə ehtiyacınız olduğunu siz ondan diləməzdən əvvəl bilir. Buna görə siz belə dua edin. Göylərdə olan atamız, adın müqəddəs tutulsun. Padişahlığın gəlsin. Göydə olduğu kimi, yerdə də sənin iradən olsun. Gündəli çörəyimizi bizə bu gün ver. Bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim borcularımızı da bağışla. Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi şərdən xilas et. Çünki patişahlıq, qüdrət və izzət əbədi olaraq sənindir. Amin. Əgər başqa insanların təksirlərini bağışlasanız, səmavi atanız da sizi bağışlayar. Amma siz başqa insanları bağışlamasanız, Atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz. Oruç tutduğunuz zaman ikiyüzlülər kimi qaşqabağlı gəzməyin. Onlar oruç tutduqlarını insanlara göstərmək üçün üzlərini tutqun hala salırlar. Sizə doğrusunu deyirəm, onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən oruç tutanda Başına yax çək və üzünü yuq. Belə ki, insanlara deyil, Gizlində olan atana oruculu görünəsən, Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Yer üzündə özünüzə xəzinələr yığmayın, Orada güvə və pas onları məhv edər, Ya da oğrular girib oğurlayar, Bunun yerinə özünüzə göydə xəzinələr yığın. Orada nə güvə, nə pas oları məhv edər, nə də oğrular girib oğurlayar. Çünki xəzinən haradadırsa, ürəyin də orada olacaq. Bədənin çırağı gözdür. Əgər gözün sağlam olarsa, bütün bədənin də nurlu olacaq. Yox, əgər gözün zəyif görərsə, Bütün bədənin qaranlıq olacaq. Əgər səndəki nur qaranlıqdırsa, Zülmət nə qədər böyüktür. Heç kim iki ağıya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət edib, O birisini sevəcək, Ya da birinə bağlı qalıb, O birisinə isə xor baxacaq. Siz həm Allaha, həm də sərvətə qulluq eləyə bilməzsiniz. Buna görə sizə deyirəm, nə yiyəcəyik və ya nə içəcəyik deyə canınız üçün, nə qeyinəcəyik deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, bədən isə qeyinməkdən daha vacib deyilmə? Göydə uçan quşlara baxın. Onlar nə əkir, Nə biçir, nə də ambarlarda saxlayır. Amma səmavi atanız onları yedizdirir. Siz onlardan daha qiymətli deyilsinizmə? Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq belə uzada bilər? Nəyə görə qeym üçün qayğı çəkirsiniz? Görün, çöl zambağları necə böyüyür? Onlar nə zəhmət çəkir? Nə də ipəyir. Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-cəlalı içində olan Süleyman belə bunlardan biri kimi geyinməmişdi. Ey imanı az olanlar! Bu gün olub sabah ocağa atılan çöl otunu Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi daha da yəqin deyilmi? Beləliklə Nə yiyəcəyik, nə içəcəyik və ya nə giyəcəyik deyə qayğı çəkməyin. Çünki bütpərəslər bütün bu şeyləri axtarırlar. Doğrudan da səmavi atanız bütün bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir. Ona görə də siz əvvəlcə Allahın patişahlığını və onun salihliyini axtarın. On da buların hamısı sizə əlavə olaraq veriləcək. Beləliklə sabahın qayğısını çəkməyin. Çünki sabahkı gün özü üçün qayğı çəkəcək. Hər günün öz yamanlığı kifayətdir.